Så ta gamla Södertäljevägen till Nya Möbelverken, 200 meter söder om Fitja Värdshus. Möbelverken, den nya vägen till bättre möbelköp. Gör brådmans till er affär! För Brodmanns, Brodmanns jubilear är Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner I Brodmanns affär Brodmanns affär nu är det tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta den mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.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 Säg så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär. Och Brodman, Brodman, brådmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Schepparbata. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans garaget i skattehuset Alltså Stockholms bäst uppskattade garage Kommer med ett sensationellt erbjudande Varje bilförande dam Varje bilförande herre Får antingen en flaska panorama Eller en flaska tansje i rakvatten Det amerikanska skönhetsmedlet Som gör er brun, vackert brun Inom fyra timmar Kör ner i gropen Åsegatan 106 I skattehuset på söder Tankar 25 liter hos alla svår charmör Acke Lundén Mannen som är blott fyller er tank han uppfyller allt, alltså Sveta-garaget, Åsegatan 106 i Skattehuset, där ni får allt för er bil. Mannens liv är Old Spice-produkten. Visste ni att Old spice serien även innehåller den världsberömda, dryga Old Spice-deodorantstick? Till kronor sex och nittio. Old Spice. Old Spice. Old Spice. Kryddan i mammonstri. Här är ett meddelande som kan innebära rena vinstlotten för den påpassliga. En östersjöklassad laxkutter med 30 hästars Scandiamotor. Helt i ek med överbyggnad av Fure är till salu. är 12 meter lång. Fyra meter bred och 1,85 djup. Den är byggd hos Hugo Olsson väggarvervet i Karlshamn 1944. Passa på tillfället och ring riktnummer 0752 och så 11 904. mellan klockan 20 och 21. Telefonnumret var riktnummer 0752 och så 11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 EVA zigzag, en av marknadens prisbilligaste zigzag-symaskiner. EVA Zigzak kostar endast 685 kronor, har livstidsgaranti och ni får en utförlig undervisning i hemmet när ni köper er EVA. Nu är det dessutom extra förmånligt att köpa en EVA-symaskin. Ni får en provdocka gratis om ni säger Radio Nord erbjudandet. Detta erbjudande gäller till den 6 juli. Gör ett bättre symaskinsköp nu. Välj EVA Zigzak. Vill ni veta mer om Eva? Gör ett besök på Evas monter på Expo Riksättan vid Nya E4, Södertälje. Eller kontakta symaskins AB Eva. Telefon Stockholm 82 0250. Ring alltså telefon 0250. Flyg med Hardings resebyrå direkt från Stockholm i modernaste DC-6B till Mallorca, svenskarnas speciella semesterparadis. Flyg med Hardings till Ibiza, den verkliga sagöen. Flyg med Hardings till Benidorm, bad varmt året om. Flyg med Hardings till Sitges, det moderna Spaniens semesterort. Flyg med Hardings till Costa Brava, målet för finsmakaren. Flyg med Hardings till Kanarieöarna, Europaturisternas Florida. Flyg med Hardings till Grekland, där antiken och orienten mötas. Det blir den semester ni aldrig glömmer. Kostnaderna är mindre än ni tror. Avresa varje vecka. Ring och tala med Hardings resebyrå. Telefon 1165 00. 65 00. Eller gör ett personligt besök. Adressen är Målargatan 6 vid Kongsgatan. Vad är det för en karusell? Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms Radio. Haha, jag är Östermalms Radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen. För nu kommer den glada butiken återigen med sensationserbjudandet. Till er som vill ha både en bilradio och en reseradio har vi nu det verkliga pangerbjudandet. Hör här. Blavpunkts kombinerade bilradio Västerland som har kostat 625 kronor får ni monterad och avstörd samt med marknadens finaste antenn Hirschman till rena rama inbrottspriset 375 kronor. Den apparat Blaupunkt Västerland finns i ett specialutförande till alla gångbara vagnar. När ni kommer till resans mål tar ni bara apparaten ur er vagn och kan använda den precis som en vanlig transistorapparat. Ja, ni vet väl adressen. Östermans radioaffär, den glada butiken, Linnégatan 13. PS, vi har ännu några apparater kvar. Pris, 128 kronor, den samma. Och glöm inte adressen, Linnégatan 13, den glada butiken. Det gör det verkligen. Han där på min ruta, nu har han växt mig igen För brukar han inte sluta, jag har en fågel som väntar. Ser god morgon, god morgon, han kvitterande glittra av sårstråla cynefång Är det inte skönt att leva, så sjunger han i sin sång Sämnen försvinner ju kroppen Duschen jag tar med en sång Morgonhumöret blir toppen Trappan jag tar med sprang Se god morgon, god morgon Små drilla. jag gillar Sär läkande det låter så bra Tireli, tirela, tireli, lila sol, stor, vara är Radio TV, Landerö Visste ni att det kostar er bara ett öre att lyssna en timme på er transistorradio. Visste ni? Att hos Landrö, Sveriges största radiohandlare, köper ni er transistorradio med sju transistorer med både mellan- och långvåg för endast 168 kronor. I handpenning betalar ni bara 30 kronor och sen 15 kronor per månad. Visste ni? Att hos Landrö får ni treårsgaranti också på transistorradio, både på delar och arbete. Välkommen därför också ni till... Landrö Radio och TV, Sveavägen 60 i Stockholm, telefon 245860 eller Ågatan 25 i Linköping. L -A Du har väl på magen. Det är att ta i. Ja, det kan ju tänkas att ni linnar er på kålsoppa när ni är ute och reser. Men det troligaste är väl att ni äter lite av varje. Och mycket troligt är också att er mage inte orkar mer resa och luftombyte. Det händer ju så lätt att man får så kallad semestermagen när man är på resa. Men nu för tiden finns det botemedel för det mesta. Och det rätta botemedlet när det gäller magbesvär heter Togo-källsalt. Togo-källsalt är ett effektivt och snällt medel mot magbesvär. Ja, just snällt. För Togo stimulerar tarmaktiviteten och verkar på så vis lösande på ett naturligt sätt. Togo har faktiskt vunnit 14 internationella guldmedaljer för sina utmärkta egenskaper. Ni kan köpa Togo-källsalt på alla apotek. Ta med en burk Togo på semestern då är ni säker på att slippa bli nedstämd och irriterad på grund av semestermage. Får man väldigt ont i magen för man fästat hela dagen då är medlet man ska ta tog och källsalt snabbt och bra. Ni som bragar är elektriskt detta namn på min nätlägg rolla Rollomatik Passar just er typ av skäck. Varje rullkamp kan exakt ställa sin Att ni rakar tätt med skonar i sin. rollamatik rollamatic. Passar just det till typ skägg. Brukar ni säga så här? Elrakning är ingenting för mig. Då måste ni prova Remington Rollamatik. Den är gjord för er. Den är insällbar för ert skägg, för er hud. Remington Rollamatik. Ett nytt sunsilk-shampoo är här. sunsilk ägg Ett underbart shampoo som lockar fram hårets naturliga glans. sunsilk ägg Ger nytt liv åt ett hår. sunsilk ägg Gör håret följsammare och lättare att lägga. Ja, ni måste pröva. sunsilk ägg Just så diskret parfymerat som vi kvinnor vill ha det. Kom ihåg att shampoet som ger nytt liv åt ett hår... ...heter Sönsilk Ägg Shampoo. Sönsilk Direktör Jackes Kortschack vill säga några ord i denna vår sista sändningsdag. Efter närmare 16 månader i etan vill jag på vår sista sändningsdag... ...tacka våra lyssnare och annonsörer för det utomordentliga stöd... ...det givit oss under denna tid...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 Otvetydigt har Radio Nord visat vad kommersiell radio kan åstadkomma. Den erfarenhet som mina medarbetare har erhållit på Radio Nord har kommit den väl till pass. En del har erhållit nya anställningar på radiostationer i Amerika och andra i reklamföretag inom landet. Men ett faktum kvarstår att vi alla kommer att sakna Radio Nord. Till alla Klubb har vi sänt ut en liten minnesnål som ett synligt bevis på vår uppskattning. Det har varit en intressant och lärorik tid som vi alla haft glädje av även under de värsta stormarna. Och med dessa ord vill jag än en gång tacka alla för den tid som har varit. Klockan 24 dag, tonar den sista skivan från Bonjour. Men vi ska ses igen Gärd Persson som sjöng Vi ska ses igen. Och nu skulle jag vilja ställa en fråga till lyssnarna. Vi säger så här att Gärd Persson köper en gård. Kallas då hennes gård för Gärdsgård. Åh! Oh. till er affär. För brådmans, brådmans, är. Ni finner, hur som ni vinner i affär. Brodmans affär TV-rea Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans Det lönar sig Jag har gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans ja, gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans Radio nu. Stationen som är värd att imiteras Radio nu. Stationen Mina damer, här var det kappor Kappor från 19.50 inklusive Omsen Ett enastående tillfälle Passa på nu när det finns några kvar Mina damer, här var det kappor Kappor från 19.50 inklusive Omsen Ett enastående tillfälle Passa på nu medan det finns några kvar Hör du vad säger? Kappor från 19.50 det är ju rent fantastiskt jag undrar vad man kan få tag i en sån någonstans. Det vet jag. Jag har redan köpt mig en sommarkappa där. Adressen är Fabrikslaget, Holländagatan 6, alldeles in vid Hötorget. Vad tycker de om kappan förresten? 19.50 är allt vad jag har givit på den. Vilken tjusig kappa. Jag måste gärna gå till Fabrikslaget och leta ut den åt mig också. Ja, gör det. Det finns tjusiga sommarkappor i Ylle och dessutom regnkappor i Poplin. Och priserna är särklassigt låga. Fabriken ska upphöra förstår du och det är därför de säljer ut så billigt. Mina damer, utnyttja detta enastående tillfälle att få tag i en snygg sommarkappa i Ylle eller en regnrock i Poplin. Priser från 19.50 inklusive Omsen. Adressen är fabrikslagret Holländargatan 6, alldeles in vid Hötorget. Mina damer, utnyttja detta enastående tillfälle att få tag i en snygg sommarkappa i Ylle eller en regnrock i Poplin. Priser från 19.50 inklusive Omsen. Adressen är fabrikslagret Holländargatan 6. Alldeles in vid Hötorget. Elefantskådaklubben, sportfrågor med raka apparater som pris. Den som gick in för driven med morgonskyssar. Mastklättring, etc, etc, Vem var väl det? Jo, Sten Hedman, Sten Hedman. Och du, Sten? Vi började en vårmorgon för ganska länge sedan. Vi, det var ett tappert gäng som älskade vår frihet. Och den som Fre läser dikter med sån frenesi det är Sten Hedman. Frenesi Xavier så orkester. I av att Radio Nords verksamhet nu upphör kommer våra lokaler på Krammakaregatan 46 i Stockholm att utbjudas till försäljning. Därför vänder vi oss till er som önskar ett stort representativt kontor i det centrala Stockholm. Vi erbjuder er 16 rum, 500 kvadratmeter väldisponerad utrymme, elegant inrätt, bland annat stort konferensrum, sekretariat, modern telefonväxel, snabbtelefon och kontorsmaskiner. Ni som är intresserade av detta erbjudande ombeddes vänligen skriva till Radio Nord Stockholm 3. Märk kuvertet kontor. Radio Not, gratis till lys för tjugande. till Vad är det för en karusell? Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio. Haha, jag är Östermans rad i den glada butiken. Men när vi nu har det här på tråden vill vi på Östermans radio, den annars glada butiken, passa på tillfället från alla annonsörer framföra vårt hjärtliga tack till direkte Kortsack och alla er på Radio Nord. För det strålande initiativ ni tagit och för all den glädje ni spridit i hundratusentals hem och för den goda samarbetsvilja som alltid rått inom ert företag. Östermans Radio, som varit tongivande i hela 25 år inom radio, seger med erfarenhetens visdom. Det ni presterat har varit en av de största och lyckligaste händelser som gjorts för hela svenska folkets framtida lyssnande. Och vi på Östermans Radio önskar er nu all framgång i era nya arbeten och tackar för den tid som varit. Glada toner för glada människor, Radio Nord. På Västmanlagatan 66 vid Odenplan och Grevgatan 26 nära Strandvägen finner ni Stig Olssons bilaktiebolag, specialfirman för begagnade bilar. Hos stigolssons Olssons bilaktiebolag finner ni en bil till varje pris och på bra villkor och vi tar gärna er gamla bil i inbyte. Stig Olssons har lanserat begreppet VOT-bilar. varu-deklarerade och trafiksäkerhetstestade bilar med 43 punkters testprotokoll. Vi har ständigt ett stort antal bilar i lager. Bland dem även billiga inbytesbilar. Känner trygg. Köp er bil hos Stig Olssons bilaxebolag. Västmanagatan 66 och Grevgatan 26 Stockholm. Telefon. 23 29 00 23 29 00 Det bästa bilköpet gör ni hos Stig Olssons Specialfirman för begagnade bilar Ja och efter det fina biltipset så har jag en hälsning att framföra Alldeles nyss, klockan är förresten 208 Så hade vi besök här ute vid Bonchour av en båt som heter Tuff Tuff med fyra grabbar ombord de är på väg mot Sandhamn nu och vi hälsar dem lycka till på färden. Så var en sak till. Imorgon finns ju inte Radio Nord längre. Vi har alltså inte mycket att göra imorgonkväll så därför tänkte Radio Nord redan så här timmarna innan timmen T ger ett litet nöjestips inför morgonkvällen. Nöjestips från Radio Nord! 17.15 imorgon börjar televisionsprogrammet med frivilliga skyttet. Det blir en kavalkad med anledning av hundraårsjubileet. Speaker är Sven Pettersson. 18.30 en betraktelse av Arnold Nylund. 18.50 Nyheter och vederlek. Och 19.10 Disneyland. Klockan 20 ett program om sommaren i Norden. I Nordvision. Och 20.30 avslutas eh, morgondagens televisionsprogram med Ögonvittnet. En engelsk långfilm från 1908 förlåt, 1948. Tack för de goda tipsen, Sten Hedman. Vad får du alltifrån? från Det är faktiskt underbart. Då vet man precis vad man ska göra imorgonkväll. Um, hörde du, uh, Ja. Vi, vi har ju inte så mycket att bjuda på. Vi kan väl bjuda på lite vinermelodier om inte annat? Det tycker jag, ja, det jag inte. Vi. Ja. Med, jo, men det gör vi. Med och Augustin. du tackar alla lyssnare för Radio Nordkontakten. Och hoppas att vi även i fortsättningen kommer att få möta er i någon av våra butiker. Vi kommer alltid att vara på samma våglängd som våra kunder när det gäller god service. l a n d e r Ö -E Radio TV Landerö <skratt> Landerö betyder tre års service. Landerö betyder trygghet. Landerö betyder fantastiska avbetalningsvillkor. Köp sommarens transistorradio hos Landerö, Sveriges största radiohandlare med flygande service. Vi har ett viktigt meddelande som för en gång skull inte är avsett för våra lyssnare, utan för radioföretaget Sveriges radioaktiolag. I kväll klockan 24 överlämnar vi enligt order cirka 3 miljoner lyssnare till er. Det är lyssnare från olika delar av Sverige och från vårt grannland Finland. Det är unga och gamla lyssnare som är vana vid glad och trevlig radiounderhållning dygnet runt. Och vi hoppas att ni kan motsvara deras förväntningar dygnet runt. Med hjärtliga hälsningar från Radio Nord som fram till klockan 24 i natt är Sveriges kommersiella radio. var offvidersen och den kom tre och en halv timme för tidigt. Snart kommer Lancia, drömvagnen Lancia. Från Torino och Italien de vackra bilarnas hemvist kommer snart linjesköerna, fartvilliga drömvagnen Lansia. Vill ni veta mer, skriv till Radio Nord Stockholm 3 och märk Lansia. Lansia. Lansia. Lansia. Lansia, Lansia, stationen som bjuder idel, solkärrt, radiologer. Westinghouse, Westinghouse, vill ni ha det bästa så Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse-återförsäljare. G. Magnusson Company, Nyförsgatan 32 Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgötamaskintjänstaktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vägagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se några på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Trycknappsavfrostning, Kylutrymmet är av syrabeständig vitemallerad stålplåt, fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse-kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp. Westinghouse, Westinghouse, vill ni ha det bästa Ja, och efter detta hade jag tänkt komma med ett litet tips och råd till alla bilister. Kör försiktigt och ta det lugnt den här vackra eh, sommarlördagskvällen. Gör som Gunnar Wicklund, Besame Mucho. Besame, besame mucho. Love me forever and make all my Besame, besame mucho Each time I cling to your kiss I hear music divine Besame mucho Hold me my brother and say that you'll always be mine my... Besame mucho betyder ju kyss med mera Du menar alltså Sten att du ska köra så långsamt då Så att du sitter och, ja du kanske andra goda råd förresten Inte direkt det, jag menar att man liksom ska Ha gott humör på vägen Och kyssar varandra om det blir tid Om det blir det Ja, har du några andra goda råd? Ja, du har köp, köp en båt i sommar En lång smäckerbåt Som är fin att ha på semestern Och som ligger fint på vattnet Vi har en båt i Salu som är 49,5 meter lång Och 7,5 meter bred Som har en radiomast på 38 meter Som väger 2 ton Vidare, två livbåtar med motorer i och årer. En Doys dieselmotor på 240 hästar och två hjälpmotorer. Dessutom en radiotelefon, dessvärre inte mycket använd. En elektronisk teleprinter och så några radarskärmar. Anbud kan lämnas skriftligen till radiobåt 3 miljoner, Cliff Station Dallas, Texas. Alltså radiobåt 3 miljoner, Cliff Station Dallas, Texas. Att säga nej, det här, så slog du på en vals Det gjorde du faktiskt Ja det gällde en, båtköpet här Anbuden ska lämnas skriftligen alltså till Radiobåt 3 miljoner McLendon Station, Dallas, Texas Alltså till radiobåt 3 miljoner McLendon Station, Dallas, Texas Gör det, Verkligen Nu ska vi slå på en riktig vals. Tycker du inte det? Närmare bestämt på Östersjön, Men innan dess varför inte hälsa till några av våra goda vänner Gör det Ja, tack för att du Vi ska ta och hälsa till Pils bageri på Kammarkagatan 44 i Stockholm till Astrid, Harald och Britta alltså på Pils bageri. Tack för de goda tårtorna. De satt som berg. Gör brådmans, brådmans till er affär för brådmans, brådmans ju är Det är så lätt ni finner Hur mycket som ni vinner I Brodmans affär Brodmans affär Kan vi gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans Brodman, Ni tvättar med Universal Ja, ni tvättar lekande lätt med det nya revolutionerande tvättmedlet Universal Universal, ett nytt finskt tvättmedel Löser ert, eller rättare sagt, er hustrus tvättproblem Universal är nämligen det självtvättande torkmedlet. Ni behöver inget vatten, bara en hink eller en balja och så smuts tvätt förstås. Häll lite Universal i hinken eller baljan och vips så upplöses medlet i vatten. Ni lägger i tvätten och vips så börjar Universal löddra och slödra och gnugga tvätten hit och dit. Efter åtta minuter är er tvätt klar att sköljas. Och ni har bara att eh, behöva dra upp tvätten och hänga den på ett streck. Är det inte rent fantastiskt? Eller rent fantastiskt. Köp Universal redan på måndag hos er handlare. av götets kollar stod i en port och halsade en flaska då han blev överraskad av en polis. Här får ni inte stå och dricka inte. Ja, det får jag väst. Vad är det för dumt prat? Det är förbjudet, säger jag. Du lille Jag jag gör bara som det står på flaska och där står det tydligt portvin.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 Det gör det verkligen Så försvann då Sten Hedman i bilden några ögonblick Gick väl ner till kiosken kan jag tänka mig För att köpa cigaretter eller någonting sånt där Nu ska vi höra på Alice Babs och Charlie Norman När hon sjunger: Du får inte gå ströget fram Du får inte gå ströget fram Jag skriver till dig Jag tror på mamma litar på pappa mm -hmm. Men är inte säker på dig på Du får inte gå ströket fram Med någon annan än mig Någon annan än mig Någon annan än mig, annan än mig. Nej, nej, nej. Du ska hålla dig på Ja, tack Alice Babs och Charlie Norman för du får inte gå ströget fram. Ja, klockan är en minut i nio, tre timmar och en minut kvar innan det är dags för radionord att stänga. Tio, nio, åtta, sju, sexa, femma, fyra, tre, två, etta, nolla. Och så, var det du sa? många timmar var det? Tre timmar och nu är det... Tre timmar och tio sekunder kvar. Där vi heter Sveriges kommersiella radio. Nyheter om <skratt> Radio nu gratis till lyft Stockholm. Den nya tillbyggnaden av slottet som ska sträcka sig som en bro över trafiken på Skeppsbron och ner till kajen väntas bli klar 1 april nästa år. Mbuttenbaba. Mm, King Isnuble i Buttenbaba har idag på eftermiddagen dementerat ryktet om att jag är ett mahua Mbuttenbaba mm, ska bli den nya nationalsången i Afrikas syd-sydöstra regnskogar. Meddelandet har väckt djup förstämning på sina håll meddelar BBB byrå från Mbuttenbaba. Myskroken. Från vanligen felunderrättat håll har vi erfarit att Europavägen E4 ska kompletteras med parallellt dragna så kallade felvägar för rullskiskoförare över 12 år samt alla sparkcykelåkare. Grönköping. Enligt vad som har försvårt från absolut säkra källor kommer ett fartyg av så kallad typ att läggas i dammen i Grönköping. Sändaren kommer att gå under namnet Radio Rydda, är när det är gossen med samma namn som kommer att bli stationens chef. Man räknar med att kändaren kommer att börja sin verksamhet som uteslutande kommer att ägnas åt föredrag, äggnoteringar och paussignaler omkring den 12 oktober 1967. Sjö eh, Vid kommunalstämdaren i Sjö Ljungfors idag på förmiddagen tog som väntat frågan om gemensamma gyttebad upp till behandling. Herr Andersson i svängen motsatte sig på det bestämdaste förslaget och ansåg för sin del att moraliska och etiska värden skulle spolieras. Samtidigt frågan om prissänkning. Stockholm. Enligt ett beslut som idag fattades kommer inte som tidigare uppgetts det principiella motståndet att kvarstå. Utan fast med dygmedelsen Den principskiss projekteras under längre tidsrymd. Någon närmare tidpunkt har inte fastställts uppgest i initierade kretsar. Sport. Vid Fiamästerskapen på Liljeholmen igår vann överraskande Monegasken Ludolf IST över Södershopp Arne Andersson. På efter 18 timmars hårt spel. Mellan Sverige och Gotland. Måttligt i frisk vind, uppehållsväder, växlande, molnighet, något varmare. Vid Bonchour har vi 3 sekundmeters nord- och västlig vind. Det är 14 grader varmt på barometerståndet till 758 mm. Och så ett meddelande från Kustfiskarnas Ostförening. Priset på finmjölk, King Size, har gått upp med 0,01 öre per centimeter. Priset på gåseg där däremot oförändrat. Det var nyheter från Radio Nord. Kaj Häger rapporterade. Radio Nord, stationen som är värda att imiteras. Radio Nord, stationen i Radio Nord, chef, direktör Jack S. Kortsack, vill säga några ord denna vår sista sändningsdag.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 har vi alltid sett framåt med glatt mood. Yackety, yackety, bang, bang, yackety, yackety, bang, bang. vi höra ett föredrag av monopolkonsulent Ivan Skogbäck. Ämne saltvattnets betydelse för jordbruksväxterna på sydslätten. <hör> När ska jag börja? Ja, varsågod, varsågod. Tack. <hör> mm. Saltvattnets betydelse för jordbruksväxterna på sydslätten är utan all tvekan av stor betydelse. Redan de gamla grekerna talade om att låta saltet vila som det hette. Det gällde då att under sommarmånaderna, när skörden skulle slås, stoppa Svarta Havets vatten i stora dammar. För att på så sätt det hindra det att komma fram och mjöka in i jorden och förstöra grödan. Därav alltså det gamla grekiska talesättet att låta saltet vila. För svenskens del förekommer ju inte sådana här problem. Vi har bilden vi... kom in på alldeles fel svensk station. vi övergår till Radio Nord. Musik. Mm. Musik. with their soft Vi till alla bilister från Radio Nord och SO-stationen på Roslagsvägen. Vi vänder oss åter till alla bilister som trots vår stora och uppskattade kampanj för säkerhetsbälten ändå åker omkring på våra hårt trafikerade vägar utan detta skydd för er och er familj. Resultatet av vår säkerhetskampanj under maj är vi verkligen glada över. Tusentalet bilister har tagit vara på detta förmånliga erbjudande från Radio Nord att få gratis montering av säkerhetsbälten. Ni som nu av någon anledning inte har haft tillfälle att utnyttja detta under maj månad får nu en ny chans då vi förlänger detta erbjudande till den 30 juni. Gör så här. Åk in eller ring den stora SO-stationen på Ropslagsvägen vid experimentalfältet och beställ säkerhetsbälten. Säg bara Radio Nord erbjudande så betalar vi monteringskostnaden. Ring redan idag den vänliga SO-stationen som har specialutbildad personal som känner ansvar för er bil och har all utrustning för modern och rationell bilvård. Ring 34 3199 eller 307060 och beställ tid och möt sommar och bilsemester välutrustad. Sätt alltid säkerheten fram. Gratis till för togande. Frågelådan. Säg snälla frågelådan. Jag har bekymmer med min festman. Vi brukar ofta gå på bioteater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig. Men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra? Svar till festmö till en rotborste. Det är så enkelt sa Ge honom bara en typ brishårkrem och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris Brishårkrem är den nya hårkremen som bygger på allt man hittills lärt om Bris Brishårkrem tämjer till och med det motsträvigaste hår. Den det. han heter Ernie Freeman och han spelade ett välbekant stycke som har legat länge på Radio Nords topplistor Varsava-konserten. Westinghouse Westinghouse Vill ni ha det bästa ska Westinghouse Westinghouse Sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse-återförsäljare. AB Arvid Anderssons hjärnaffär Hornsgatan 154 i Stockholm. Bodin, Järn, AB, Drottninggatan 71D i Stockholm. AB, Idestrands, Järn, Gullmarsplan 3, Johanneshov. Och G, Magnusson och kompani, Köpmangatan 17, Katrineholm. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Västinghavs är kylskåpet med de nya finesserna. Trycknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemalerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Västinghavs kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp. Wedding House, Wedding House Vill ni ha det bästa så ta wedding wedding House Friska fläktar, friska, friska fläktar Ja det blåser friska fläktar varje dag omkring Gornshol Glada toner, glada, glada toner. Ja, det bjuds så glada toner varje dag från Radio Nord. Ja, så har jag en hälsning att framföra. Den är från, eller rättare sagt till, fröken Olga Mohila på Eva Bonniergatan 6 i Hägersten i Stockholm. Och det är från en man på besättningen här på MS Bonjour, Affe. Han hälsar alltså till Olga Mohila och det blir med en melodi som heter Tina. Det är The Picardilly Strings som spelar.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 Vi har ständigt ett stort antal bilar i lager, bland dem även billiga inbytesbilar. Känner trygg? Köp er bil hos Stigolssons bilaktiebolag. Västmannagatan 66 och Grevgatan 26 Stockholm. Telefon 23 29 00 23 29 00. Det bästa bilköpet gör ni hos Stigolssons bilaktiebolag. specialfirman för begagnade bilar. Ja, och så hade jag en sak att meddela alla lyssnarna. Framförallt de som bor längs våra kuster, antingen de är finska eller svenska. Vi hade tänkt att härifrån MS Bonjour ikväll eh, skicka ut några flaskposter. Jag är inte några, rätt så många kan vi lova. Och i de flaskorna så ska vi lägga en hälsning och ett tack till er som har lyssnat. Och dessutom några topplistor. Och ni som hittar de här flaskposterna, ni ska vara väldigt glada. För ni får nämligen behålla dem om ni får första pris vill säga. Det gäller alltså för den som först hittat den att kontrollera om man har fått första pris. Då får man behålla flaskan. Det är ju rätt svårt att kontrollera så därför låter vi alla få sina flaskor. Om ni förstår vad jag menar. Alltså vi kommer att slänga ut flaskposter ikväll. Innehållande hälsningar. Tack för det som har varit och topplistor. Och dessutom, ni som hittar flaskposterna, ni får behålla dem. Får jag bara fråga dig, hur hade du tänkt i andra priset om det nu hade funnits sånt? Ja, vi har ju inga andra pris. Alla får behålla flaskorna, så det blir ett, alla i första prisdagar, liksom från början. Fantastiskt. Mm. Ja, och så, så hade jag också en skiva som jag ville spela. En gammal topplåt, ja, gammal, gammal. Det är Lani Donningan som sjunger den engelska för detta skifflaren, numera slagersångaren. Och melodin, den heter The Comancheros. The Comancheros this land. The common cherubs are taken this land Now all regret of all Orleans Was a fast man with a gun He didn't wanna go but he had to run When he shot down the judges' son Yes he shot Judge holding some. härlig Radio Nord Med nytt för er i ton och <hums> ord Och fyra nya femma låtar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 Passa på nu, medan det finns några kvar. Mina damer, här var det kappor. Kappor från 19.50 inklusive sen. Ett enastående tillfälle. Passa på nu, medan det finns några kvar. Hör du vad han säger? Kappor från 19.50, det är ju rent fantastiskt. Jag undrar var man kan få tag i en sån någonstans. Det vet jag. Jag har redan köpt mig en sommarkappa där. Adressen är Fabrikslaget, Holländagatan 6, alldeles in vid Jag Jag tycker om kappan förresten? 19.50 är allt vad jag har givit för den. Vilken tjusig kappa. Jag måste genast gå till fabrikslagret och leta ut den åt mig också. Ja, gör det. Det finns tjusiga sommarkaffor i Ylle och dessutom regnkapper i Poplin. Och priserna är säkert att låga. Fabriken ska upphöra förstår du och det är därför de ser ut så billigt. Mina damer, utnyttja detta enastående tillfälle att få tag i en snygg sommarkappa i Ylle eller en regnrock i Poplin. Priser från 19.50 inklusive Omsen. Adressen är fabrikslagret Holländagatan 6. Alldeles in vid Hötorg. Bara jobba och jobba. Här kommer Radio platstips. plats tips. Olin Åkerlunds förlagsaxebolag i Stockholm söker en yngling i 16-18 års åldern till sin kemigrafavdelning som hjälparbetare. Ring Faktor Lundgren, telefon 349000 00, anknytning 625 för närmare upplysningar. Lediga lördagar året runt och lunch till självkostnadspris. Hallå alla lyssnare, det är Sten Helman som talar. Jag befinner mig uppe i masten här på MS 18 distans minuter från Nyneshamn. Här uppe i mastens ledningar och trådar kan jag se och höra allting. Nej men hallå där, inte ska ni stänga av ramen inte. Ni vet ju att nordmorgontid är bättre radiotid. Fyra tre två, ett noll dagar och en timme och 55 minuter kvar. Brådmans, till er affär För Brådmans, Brådmans, jubileare är Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner I Brådmans affär, Brådmans affär När det gäller kamera och film så går man till Brådmans, Brådmans, Brådmans Brådmans, Brådmans, Brådmans har alla välkända märkeskameror i lager Till direkt otroliga specialpriser Hos Brådmans, Brådmans, Brådmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm Köp därför fin där det är som billigast Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans Butiken där kunden tjänar på affären Jag vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans Radio nu Gratis till lyd för togande Westin House Westin House Vill ni ha det bästa så Westinghouse-sensationella kylskåpsserier presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse-återförsäljare. G. Magnusson och Company, Nyforsgatan 32, Eskilstuna. Och Åslunds rörfirma, Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta Maskintjänst, aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vägagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna.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 Och ja, jag gör en djupdykning bland blommor, presenter och telegram och tackbrev och finner ett blombikett från fru Nina Nordström på Sysslomansgatan 11 i Stockholm. Och på kortet så står det så här. Till Radio Nord och dess medarbetare. Med dessa blommor vill jag få framföra mitt djupt kända tack för den förtjusande försörjelse jag har erhållit från Radio Nord under ett och ett halvt år. Det har varit underbart, men så känns det också ända in i hjärteroten när avskedet närmar sig. Hälsningar, fru Nina Nordström, Sysslomansgatan 11 i Stockholm, tack för det. Då ska jag passa på att läsa upp vad som står i ett telegram här som vi har fått. Vill tacka alla Radionords medarbetare och särskilt dem på båten. Tänk er 15 härliga månader utan monopolradio och postan. Ni borde alla ha medalj, tack för det. Vi kommer att sakna er mycket. Har aldrig önskat någon melodi om möjligt. Kissing Twist med Jay Hammer efter klockan 16 i morgon och 16 i morgon det är idag det och det vill bara hoppas på att Kissing Twist med Jay Hammer har spelats efter 16 idag. jag är inte så säker på det istället får vi i alla fall höra den här melodin I cry myself to sleep each night Wishing I could hold you tight Life seems so empty since you went away The pillow where you lay your head Now holds my lonely tears instead And it keeps riding on a curtain Since you're gone Ja, så har vi ett erbjudande här. Det är ett erbjudande från Radio Nord. Det gäller en båt som heter Salu. En lång, smäcker och fin båt. Typisk semestersak som ligger fin på vattnet. Är vattenvänlig och flytsäker. Den är 49,5 meter lång 8 meter bred. Har en radiomast på 38 meter som väger 2 ton. Vidare två livbåtar med motorer. En Doys diesel. Motor på 240 hästar och två hjälpmotorer till. Dessutom en radiotelefon. Inte använt allt för mycket. En elektronisk teleprinter och så några radarskärmar. Anbud kan lämnas skriftligen till radiobåt 3 miljoner, McClendon Station, Dallas, Texas. Vi tar det en gång till. Det var alltså till radiobåt 3 miljoner, McClendon Station, Dallas, Texas. Och när det är en timme och 44 minuter kvar Radio Nord tid så får vi höra Bill Eckstein sjunga Lady Luck. Just blue a everything Ja, det var alltså så du Eddie. tack för det. Och melodin hette alltså Deep in the Heart of Texas. Nu ska vi ta och spela en svensk melodi. En melodin som har specialkomponerats just för Radionord av den stora svenska trovaduren Evert Taube Radio Nordvalsen mm. Den läpp i en i ett den den I etern i rönden, där storan han på frång Han skjuter sitt skott en klur Du känner en i ditt hjärta den pil Det är Du <skratt> Där vi kringar flöjde till hög varje år, till fanget, till julen, till sönt. På och i, sarnas, alltså, i grönsken, och som solregnen fanns. Fast osynlig når jag i ditt öra Och smyger mig när Ditt hjärta jag känner Jag kommer dig närmare än Och ringer ett budskap ifrån himmelen Till jorden om du vill höra Vem den är som söker just dig o oh, den känner sig inte som det var förr vi känner mig när vi Kronansa finns nu hos Swanströms i Hötog City och kostar 15 år 75. Eller beställ per post hos Allo, Örbyhus. Som en feld av att Radio Nords verksamhet nu upphör kommer våra lokaler på 46 i Stockholm att utbjudas till försäljning. Därför vänder vi oss till er som önskar ett stort representativt kontor i det centrala Stockholm. Vi erbjuder er 16 rum, 500 kvadratmeter väldisponerad utrymme, elegant inrätt Bland annat stort konferensrum, sekretariat, modern telefonväxel, snabbtelefon och kontorsmaskiner. Ni som är intresserade av detta erbjudande ombeddes vänligen skriva till Radio Nord Stockholm 3. Märk kuvertet kontor. Värnpliktiget 304 Hedman. Du som hade erfarenhet från sjön, från Bonchour. Du hamnar förstås på sjön. Ja, jag gör min värnplikt. Jag kom tydligen bort och blev förlagd för jag ligger förlagd vid S1 i Uppsala. Signaltruppen alltså Kungliga uppland signalregimentet Bättre rådlös än trådlös <här> <här> Ja, vi har en kille på luckan Som är från Johan han kallas för Kabeljo <här> Ja, hur som helst Jag tycker att det är rätt sunt och friskt Med soldatlivet Komma bort liksom från det civila Få fysiskt öva sig och Ja, man, man mår bra helt enkelt Det kommer du ihåg Fast det var länge sedan Ja, det var ett tag sedan nu, Jag har tänkt att spela någon melodi med anknytning till värnplikten nu och ta och hälsa till alla grabbar som ligger runt om i landet på kaserner här och där. Inte bara armén förresten utan även i personal från flyget och, armé, eh, och flottan. Vad har vi mer? Armén, flottan flyget? Ja, det är de tre. Kustarturit. Kustarturit, ja. Med flera. Och det ska bli en skiva som passar väldigt bra in. Den heter nämligen Soldier Boy, soldatpojken. The Shirelles sjunger. Och med och en halv timme så kan ni om ni anser ingen riktigt duktigt lyssna på den här våglängden och höra en frans station i Lyon. Eh, det vill ju säga till att ni har rätt så goda eh, mottagare också då. Och när ljusen släcks på Bonjour då, så kan det ju vara lämpligt att just nu spela Lights Out. Och det är Nat Kinko som sjunger. Stod från Kasengård. Varför hälsar jag inte Andersson? Ja, ser jag inte Andersson vilken grad jag har? Nej. Gissa då Andersson. 40 Och belöna som är på väg hit Ta ökad takten lite grann så ni hinner vara med på sluttampen här Ja det där var en hälsning till den här passbåten som går från Nynäshamn ut till MS Bonjour. Alltså på väg hit och ni, När jag ser på klockan nu så ser jag det att hon är 20 minuter i elva Det innebär att vi har en timme och 20 minuter kvar innan vi stänger av Vi ska ta och höra på en herre som heter Bobby Winton och han har en stor orkester som vi ska låta höras som ska låta höra av sig eh, i en melodi med titeln Little Darling. Jag är intresserad av att komma över en rad för detta topplåtar. Ännu aktuella skivor från tidigare hitlistor. Ni kan få fem plattor, fyra singlar och en EP per posterskott om ni skriver till box 820 Stockholm 1. Fem toppskivor i ett topppaket för bara 19,50. Skriv till box 820 Stockholm 1 och fem plattor blir era för 19,50. Och tänk på, skivorna är toppen. Jag har fått ett brev här ifrån Bettan och gänget i Bergsund eh, på söder i Stockholm Bergsundsområdet ska det väl vara De har en alldeles speciell önskan De vill nämligen höra en skiva just innan klockan är 23 och jag ser att min är 17 minuter i kan det vara lagom kanske alltså och den skivan de speciellt gärna ville höra det var en melodi som heter Shout Shout hör 3, femma, femma Detta är Radio Nord som testar på 495 meter 606 kc Ja, tack för det har ni, Nu har jag valt ut en skiva som jag tycker speciellt mycket om Det handlar om en ö Inte vilken ö som helst Inte Öland, inte Gotland Och inte Gösterö Utan Capri Som det heter, Isle of Capri Varsågod, Sätt <skratt> man då was on the Isle of Capri that I found her Beneath the shape of a old water a dream She was as sweet as a flower blooming round her Where we met on the Isle of Capri She was as sweet as the rose in the darlin' But somehow faith hasn't met Skrivit, jag brukade Jag bruk, har alltid brukat att göra Men det var uppsagt nu jag Kaj här Sitta på fördäck och skriva vers Nu fick jag göra det på akterdäck Och det har ju den nackdelen Att man måste börja bakifrån Så att det har varit lite svårt men nu ska vi se ändå Så eh, här började för, första raden Det började den 8 mars en del sa asch, vi sa smärs. Radion den fria föddes, vi vilda stormar ej räddes. Efter år av slit, vi drog trots allt en nit. Nu är det slut, farväl, salut. Mm, Ja, -hmm. inte så. dåligt hur det? Och så häger du här. Ja du Sten, jag har låtit min poetiska hårdra flöda något alldeles enormt. Tror jag måste nog säga att du är lite handikappad när det gäller den här lilla tävlingen. Eftersom du inte varit med nu på sluttampen. Nej, ja, du har ju varit med desto mer förut. Så du borde ju ha samma inspirationskälla liksom. Jag tänker nu för hela Radionodpersonalen eh, och komponerar då följande lilla epos. Tack, Jack! Ja, kort och koncist, verkligen bra. Vi tvättar med Universal! Ja, ni och vi tvättar lekande lätt med det nya revolutionerande tvättmedlet Universal. Universal är ett nytt finskt tvättmedel som löser ert, eller rättare sagt, er hustrus tvättproblem. Universal är nämligen det självtvättande torkmedlet. Ni behöver inget vatten, bara en hink och så smuts tvätt förstås. Häll Universal i hinken och vips så upplöses medlet i vatten. Ni lägger i tvätten och hips så börjar Universal att löddra och slödra sig och gnugga tvätten hit och dit. Efter åtta minuter är det klart att sköljas. Och ni har bara att lägga, hänga upp tvätten då på ett torksträck från hinken. Är det inte rent fantastiskt? Köp en universal redan på måndag hos er handlare! Hej little girl, Del Shannon. Ja, hit kom vi. Vi kom till den trettionde, men vi kom inte längre. Och då tycker jag det passar bra med en av de tävlingsmelodier som var med i Radio Nords eh, Vi låter Tova Karsson sjunga hit, men inte längre. Sitta sitta, för det borta dansa jamme. Han ville bjuda upp just henne De är kära, dansa nära Så jag tänker ringa lunda besvära Vill han våga mig en fråga Ska jag honom svara yes, yes, Men inte längre yes, yes, yes. Kan du få ta en dans för mig Men yes, yes. Så är det slut absolut För varenda en har barnat mig för dig CQ CQ Radio Nord calling Radio Bulgaria Radio Nord calling Radio Bulgaria. Det är station RS Radio Bulgaria 9.700 megacycle. Radio Nord i ständig kontakt med radiostationer världen runt. klockan är elva. Detta är nyhetsredaktionen MS Sponsor. Vi ber att få tacka våra lyssnare och gör sista nedräkningen. Tio, nio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 En timmes underhållning ska det bli och musik varsågoda Radio chef, direktör Jack S. Korczak vill säga några ord denna vår sista sändningsdag Efter närmare 16 månader i etan vill jag på vår sista sändningsdag Tacka våra lyssnare och annonsörer för det utom ordentliga stöd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 tona den sista skivan från bonjour Radio, i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 Det är en och en halv minut kvar Tycker du inte att det är tid att göra en båtaffär nu, Ja, lös ert semesterproblem Köp en båt En lång smekerbåt. Fin att ha på semestern Ligger fin på vattnet, vattenvänlig Flytsäker Den är till salu Den är 49,5 meter lång och 8 meter bred Har en radiomast på 38 meter Den väger 2 ton Vidare två livbåtar med motorer En Doys dieselmotor På 240 hästar och två hjälpmotorer Dessutom en radiotelefon, lindrigt använd, en elektronisk teleprinter och några radarskärmar. Anbud kan lämnas skriftligen till radiobåt 3 miljoner, McLendon Station, Dallas, Texas. Lös ert semesterproblem. Vi hade kok i breddell, vi hade frid i vårt käll, vi hade kaffe med appar och radio med Tore Skogman. Då fick vi television, då blev det annan person. Nu är vår tillvaro fylld av en jublande. Oj, oj, oj, för hon har ändrat perspektivet Och möblevanget i själva livet I Vilma, här kommer Vilma Vi har bedömde folk för hörorna och ge hals Ut i en stenålderse vals. Hon är en ny favorit Hon är en tjej av granit Så låt oss alla ta efter Och valsa i makadam. Men Nu är vi grått folk, Så Så tar här ring och dra långt in i snåret, i håret Och sjungfallet Vi ja, är Pappa och livet gredde och är och och du är Ilma och jag är Brettet. Vi är Ilma. Vem Ilma? Vi är Pappa och och jag är är Ilma. Du har lökigt sten och hon kan ej komma den Nu får jag gnejsgröt och gruspaj och sanka med barber Hon gör på lunch häromdagen Det var en stendöv försam och gamla urmar Och så pass de smakade Oj, oj, oj, oj, Vilma Här kommer Vilma jag vet, jag vet, vi har blivit så primitiva Så det går snart inte att beskriva Vi, Vilma, här jag bidde de hålpa Det är en senoldegeral. Jävla jävla jävla jävla jävla jävla jävla jävla jävla jävla jävla jävla jävla jävla jävla är jävla jävla jävla jävla jävla jävla jävla ni jävla jävla jävla jävla jävla när det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% procent på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans, butiken där kunden tjänar på affären. Jag vi till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vi till Brodmans, Brodmans, Brodmans. För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredrik Spies, Gärde, 11. Gör Brodmans, till er affär För Brodmans, Brodmans jubileare är Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner I Brodmans affär, Brodmans affär Och Brodman, broddman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i konserthuset Och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Friska fläktar, friska friska fläktar, ja det är friska fläktar varje dag omkring vår sjuk. Glada toner, glada glada toner, ja det är ljus glada toner varje dag från RadioNo! Frågelådan! Nej, nu måste jag be frågelådan om hjälp. Saken är den att jag alltid brukar gå på skoldanserna för att jag gillar att dansa. De få gånger jag får dansa, vill säga. För trots att jag klär snyggt och borstar tänderna före dansen händer det ofta att flickorna tackar nej när jag bjuder upp. Varför det? Svar till paneltupp. Under förutsättning att du uppför dig städat, och det tycks du vara mån om, beror det förmodligen på håret. Det finns ingenting vi flickor tycker så illa om som ovårdat hår. Ta lite bris hårkrem när du ska på skoldans nästa gång. Då kommer du att ha fått luftigt hår som ligger hela dagen för den delen bris hårkräm är den nya hårkremen som bygger på allt man hittills lärt om hårkremer. bris hårkräm tämjer till och med det motsträvigaste hår. Ser du det? Det är 46 minuter kvar. Och då tycker jag att vi ska lyssna till Radio Nord nöjestips. Se på tv imorgon kväll, klockan 18.50. Nyheter och väderlek. Woopi! Landerö tackar alla lyssnare för Radio nord och hoppas att vi även i fortsättningen kommer att få möta er i någon av våra betyder. Radio Nord, vi bjuder på musik fram till 24! Ja, då, och ytterligare glada toner ska det bjudas på. Men det är inte så lång tid kvar. Jag har en bestämd känsla, Sten, av att du och jag lär inte få så mycket mer sagt ikväll. Så att jag personligen ska be att få tacka alla radionolyssnare, de som har haft tålamodet att lyssna på mig någon gång. Kai Häger heter jag, som ni kanske har hört i nyheterna. Ja, och här är Sten Hedman igen. Jag ska be också att få instämma i Kai Hägers yttrande. Dessutom ska vi få säga att jag gärna vill höra en skiva till. Minst två förresten säger på klockan. Och då ska vi ta och dra till med en visslingslåt. Den glade visslaren. presenteras idag i en speciell liten extra utgåva är vår sista Radio Norddag och vi ska göra en liten resumé över Radio Nords och bonjours och äventyr från en trög start till ett abrupt slut Redan när Bonsjör 1960 låg i Hamburg så lyckades nitiska svenska myndigheter få tyska, även så nitiska myndigheter, att digga fram en lag från hitler som sa att utländska fartyg inte fick radioutrustas i tysk hamn. Första anfallet alltså. Julen juli 1960 hade Bonsjör via Danmark knegats upp till Ninushamn och låg nu sändningsklar på internationellt vatten. Två miljoner skeppet med tjugo man låg i startgroparna, eller i startvågorna, och provsände för fulla muggar. Men den gången blandade vd sig i leken. Det blev storm. Vinden talar råd. du som sa nej, du som sa nej, jag hade köpt stugan, möblerat och grann, du skulle bli fru. Jag blir frugan Och jag äkta man Jag äkta man Men om vår förening Du ändrade mening Skyll inte på mig För det var du som sa nej Ja på tionde plats på denna Det är tio lita så hörde vi Det var du som sa nej med Tommy Jakobsson med det lilla fyndiga tillägget i texten att jag struntar i dig. Eh, natten till andan jul sände Bonjour SOS. Ja, inte Sven-Olof alltså. Med morselampa mot Almagrundets fyrplats och morse det höll. Undsättning och sedemera nödhamn i Sandhamn med illa skadad rigg. Bonjour reparerades i januari 1961 på ett varv i Åbo. Och nästan missöde bestod av sabotage mot antennkablarna där. Men den 3 februari var det i alla fall iväg för bonjour och man kom på plats igen. Men, säger den fröjd som varar beständigt, det blev storm igen och nöd han redan den 7 januari igen. Så länge skytan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar och böljorna blå. Om låt en dag eller två, så håll till godo ändå. Ty det finns många som aldrig en ljus glimt kan få. Ja, på nionde plats sjöng här mycket riktigt Gustav Storstad. Någonting som helt fyndigt har kallats för så länge skutan kan gå. Klara jobbet med glans, gå i land någonstans, få en kyss. Eller två, sjöng han också. Och nog har det kommit kyssar som har tilldelats bonjourer. För när blev soligare, ja då mulnade staten. Och vad gör staten då? Jo, en ny lag förstås. Från och med den 1 april så har svenska myndigheter rätt att beslagta alla radiopiratfartyg som går in på svensk vatten, undantagandes vid Sjönö. Sånt är livet, sånt är, livet, så är. här, man förlorar, vinner den andra har vännen, som du har Anita Lindblom yttrade här någonting om att sånt i livet, så mycket en falskhet borde där. Men eh, ljudvågorna kunde inte myndigheterna beslagta. Och den tredje mars så sände Radio Nord äntligen från Bonjour. Eh, dock fortfarande i målbrottsstadiet. Så den riktiga premiären blev först den åttonde mars. Med eh, den av Evertoob nyskrivna Kärlek i rymden. Inledde musikunderhållningen och första reklamen talade om oöverträffat excellenta diskmaskiner. Till de flesta svenska medborgare stora glädje så hördes Radio Nord mycket, mycket längre bort än man hade vågat drömma om. Men eh, nu... Sista valsen i natten. Det betyder att vår I morgon är allting förändrad I morgon så reser du När Medan musiken flödar ur Radio Nords sändare så samlas de nordiska radiocheferna och bryr sina hjärnor och konfererar och konfererar Kan man kanske boykotta alla artister som medverkar på Radio Nord men det gick inte nordiska skådespelarrådet med på Sveriges Radio begår och får snabbt som vinden två miljoner till tröst och till sin lätta underhållning Som den oväntade och konkurrenskraftiga, stygga Radio Nord nu dem till att börja med Annonsörerna köar nu hos Radio Nord vilket naturligtvis är för motståndarna Vad kan man nu hitta på? Jo, inte kan väl bonsor få för föra Nicaraguansk flagg? U, det måste ingripa och förbjuda det, sagt och gjort men Radio Nord väljer en annan flagga, så var den saken i världen. Segla hem, segla hem, all ja lintan Segla hem, segla hem, jag Ja, ett skepp från Höga Nord som seglar hem, sjöng som på denna plats på listan. Och eh, nog seglade Radio Nord och bonjour hem, alltid det gick hem. Och seglade ut och segla ut gjorde man också. Men Melodiradio var nu i full gång och mansvärde är trosvist om att snart få Radio Nord på knä. Men svenska folket håller stadigt fast vid Radio Nord. De tycker konstigt nog bättre om det programmet än Melodiradions. Panik utbryter. Störningssändare föreslås. Telemyndigheterna beslutar att försöka sätta stopp för de så kallade piraterna. Men eh, är eh, förlåt...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 Spela. Sluta med Låt bli att hamra på dörrarna till mitt hjärtat kamrar. Låt bli! Simon krist för det här nordiska rådets talan. Låt bli. Sluta spela. Men vidare i den här 16 månaders historiken över Radio Nord. I december nödlandar ett flygplan i hårt väder alldeles intill bonjour. Tre personer, två med anknytning till Sveriges Radio, tas ombord. Och telefonblockaden hävs för att luftfartsstyrelsen vill tala med piloten som då redan intervjuats flera gånger i Radio Nord. Vedret har ännu en gång ett nappatag med Radio Nordskutan och efter en storm i natt så tvingas Bonchor söka Nödhamn i Sandhamn.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 men detta var bara lugnet före stormen. Och vi menar här inte någon naturkatastrof som storm utan pirateradiolagen Som skulle visa sig vara början till slutet. Skeppet ska segla i natt. Vi möttes på lek, ett svärmande par. När leken är över, allvar kvar. Och du blev all... Som jag blev för dig Men skeppet ska segla i och Åke Grönberg konstaterade att skeppet ska segla i natt. Men Expressen startade i april den stora omröstningen om Radio Nords var eller icke vara. Bland 200 000 röstande ville 99% dess varande. Lagrådet vill att man ska ta det vanligt. Här skolan vill det inte. Herr Olin är förnyad, nordisk handläggning, dansk utredning vill ha upp sko med piratradiolagen. 5 maj läggs den dock fram för riksdagen och följden blir att alla transporter till Bonchour ska kriminaliseras. Piratradiolagen står i strid mot folkrätt, säger professor Stig Jägerskjöld. Den 11 maj är grupperingen klar i riksdagen och den 22 maj börjar dödsdomen ta slutlig form. Svenska folket och Sveriges radio ska tröstas. Alltså nya anslag för att Melodiradion ska kunna byggas ut ytterligare. Men från bonjour Adjö, farväl för sista gång jag gav sked av diktar Nu får jag resa bort från dig Och du får stanna kvar Nu får jag resa bort från dig Och du får stanna kvar Adjö har vi el för sista gången Hjälpte oss Margareta Kjellberga säga Och vad kan en dag som denna Stå allra överst På den begärliga svenska skivbarometern Om De lagstiftande myndigheterna Får låna Monica Sättelunds röst mm. Stick med, ja. Kom hit igenom Menom, menom, med, med, med, med, med. med ja. Kom hit igenom, med Kom vill bli en av dem med, de vill kom med, med två, inte digga och snappa som behandlar så. Det är ju ett rekord! Men nu så måste man vara hård. De vill bli en av dem igenom menom vill bli om av dem med, de vill bli en av igenom det är det nog men och men igen ja. kom, med, och med. Oh, kom han och säger don't you treat me this way for i'll be back on my feet someday okay on the come ska du ha en miljon med stolar annars går det va och så ta din kaffe och fyll scene i första mark. okay det gick igen kom han det gick igen Kom aldrig hit igen. Kom aldrig hit igen. Kom aldrig hit igen. Ni har lyssnat till det 10 som den här sista gången innehöll melodier som det var du som sa nej. Så länge skutan kan gå sedan bort över haven det drar segla hem.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 Här. Men vi vet att deras tankar hos oss är Det är lön och så skön så härifrån Ta den helsting som heter vågen bär